Hej, vad kul! Välkomna till Boxpodden. Johan Karlsson heter jag. Och vi är ett gäng som står här från Ibex Tanke. Och vilka är vi idag. Jag heter Gunilla Karlsson och jag jobbar vanligtvis mycket med global hälsa. Men jag är så himla glad över att få vara med och utveckla boxen som jag älskar. Jag heter Elin Granat och jag kommer ursprungligen inte från Boxholmsbygden. Utan jag är i svåning från början. Men bor en bit utanför Boxholm just nu. Och jobbar som verksamhetschef på vår centralen i Boxholm. Och Johanna Bring heter jag. Född och uppvuxen i Boxholm och jobbar som sjuksköterska till vardags. Och Johan Karpholm, jag öppnar ju så här samtalet här men jag är ju också då uppvuxen i Boxholm och jobbar inom skogen. Vi är ju ganska uh, spända och förväntansfulla inför det här samtalet och, och många av oss gör ju faktiskt någonting nytt nu Vi pratar och gör en podd eller vi pratar i radio Och uh, det är ju en fördel så här på morgonkvisten kan jag tycka Man behöver liksom inte riktigt tänka på frisyren och, och annat Men det finns också en sak som är lite synd att vi inte syns på bild Vet ni vad det är? Nej, Nej Det är att ingen får se hur energiska ni ser ut här på andra sidan och det är riktigt sprudlad men jag är helt säker på att vi kommer att få höra det. Eh, vi har ju egentligen fyra stycken huvudområden som jag har tänkt jobba med i i -tanke. och, och tanken här är ju att vi ska prata lite grann om tillväxt. Mm. Och det är ju ett ganska brett område eller vitt område. Och jag funderade lite grann på morgonen här och, och när man har funderat under veckan. Vad, vad ska vi egentligen prata om? Och i morse nu frukost... Så blev jag, jag bara, nej men hjälp, tänk om jag har tänkt helt fel. Så att jag slog upp eh, ordboken och tänkte, vad, vad betyder tillväxt egentligen? Har, har ni någon aning om vad det står, bara tillväxt är i, i Svenska Akademins ordbok? Nej. <laughs> men ska jag erkänna Johan, jag gjorde samma sak för det var lite förberedd. <laughs> men först hade jag tänkt själv att tillväxt för mig handlar väldigt mycket om utveckling. Förändring, men förändring var inte med, men just utveckling och, och att det händer något. Det var ju rätt tänkt från min sida och det stod också i den här synonymordboken som jag kollade i. Så för mig är tillväxt lite det här, utveckling. Mm. Jag tänker, alltså, förutsättningar för att utvecklas och växa, det är ju liksom A och O. För att, och vad de förutsättningarna är, det tänker jag att vi kommer komma in på vidare i samt, samtalet här. Mm. Absolut. Och det som kändes skönt tyckte jag när jag läste då, jag läste i Svenska Akademins ordlista och, och blev inte ett dugg orolig när jag väl hade läst det för eh, det finns faktiskt två definitioner. Det ena är fysiskt växande eh, och det andra är ekonomisk ökning eller expansion och, och det är ju som sagt var jättevida begrepp och, och då tänker jag att vi kan ju faktiskt tänka eh, väldigt brett eh, och titta på möjligheter eh, men vi försöker hålla oss lite grann kring, kring tillväxt och eh, IBEX-tanke vi eh, fokuserar ju på frågor som rör hela Boksomsbygden då eh, Gunilla var inne lite grann på vad, vad tillväxt betyder för dig är det någon mer som har någonting va, va, vad känner ni att tillväxt betyder och, och vad är det första ni kommer att tänka på eh, vad gäller utvecklingspotential för tillväxten i Buxholm. Nej, men Jag tänker liksom att ja, med förutsättningar som jag sa att kunna eh, bo, leva och verka har vi pratat mycket om i den här gruppen. Liksom, att, att som ja, exempel barnfamilj då, kunna se att här finns en framtid, här finns skola och barnomsorg och eh, företagande, arbetsplatser eh, som man kan arbeta på ja men de här basala grejerna liksom. Och sen är vi ju, Boxons kommun är ju en landsbygdskommun. Men i alla fall att det, att det finns förutsättningar för att här vill jag bo, här vill jag leva och här kan jag faktiskt verka om jag, om jag vill det. Eller om möjlighet att ta sig till en annan ort att, att jobba på. Infrastruktur och, och pendling och så vidare. Mm. Jag håller med där det du säger Elin för det handlar ju också om att det ska vara ett ställe där man oavsett ålder –kan känna att man kan bo, leva och ha det bra. Vi, vi har ju en väldigt fin... Både barnomsorg och äldreomsorg. Att vi är liksom, någonting vi ska vara stolta över. Och att det kan vara någonting som har en dragningskraft till Buxholm. Locka nya personer hit. Och jag tänker också att det är så bra att vi börjar prata om tillväxt– –ur ett mer mänskligt perspektiv. Att, man, att det är kopplat till trivsel, kanske trygghet– mm. –men också att, att utvecklas som, som människa– mm. ehm. Det är ju viktigt så att tillväxt inte bara handlar om den här ekonomiska definitionen som du tog upp Johan. Men sen behövs det ju också jobb och möjligheter att se till att vi har en sund ekonomi. Så det hänger ju ihop på något sätt. Men jag tror ekonomin är ju bara verktyget för att man ska kunna känna trivsel och trygghet. Och att kanske också vara tillsammans för att utveckla och se till att det händer något. Precis för Det var jättekul att komma in på det. På det. För det är det som jag tycker definitionen som jag läste upp. Den teoretiska bristen lite grann. Det fokuserar ju väldigt då starkt på, på just bara ekonomisk tillväxt. Och ekonomin är ju jätteviktig. Men jag tänker att det finns en hel del saker som på lite längre sikt kan bidra till att den ekonomiska tillväxten ökar. Och att man, man får ett lite längre perspektiv. Inte bara just den enskilda kvartalsrapporten eller årsrapporten så. Men om vi funderar lite vidare då, vem är det som bär ansvaret för tillväxten i en kommun som Boksholm? Jag tänker att ytterst så är det väl liksom kommunen som ska ledningen där som ska visa åt vilket håll man, man vill jobba. Sen så är det också upp till var och en som enskild medborgare att bidra i den processen. Att vi är öppna och välkomnande mot dem som, som besöker oss och visa vad vi har att erbjuda som gör att man kanske i bästa fall vill stanna här. Mm. Jag håller med Johanna. Jag tänker också att det är eh, alltså, kommunled ett tydligt ledarskap också. Vad vill kommunen? Vad har vi för visioner? Eh, vad tror vi på? vad var, vill vi? Eh, så det också blir tydligt och att det också kan skapa ett engagemang eh, hos invånarna att att inkluderas i, i det. Vi, vi håller ju på att göra en, en medborgarundersökning. Och jag kikar lite på de svaren vi har fått in där. Och då är det ganska tydligt just det här med att, att, vi, att man vill känna sig inkluderad. Alla kan inte bestämma allt. Men att man i alla fall ser som, som en viktig en väldigt viktig pusselbit för att kunna komma vidare framåt och utveckla boxhornsbygden. Då måste man ha med sig medborgarna i det. Och det finns faktiskt ett engagemang där. Kunde jag ana mig till när jag läste lite i svaren. Vad, som, vad vi har fått in för svar på, på den här enkäten. Nu, nu är den ju inte färdig än. Och det finns möjlighet att, att, att vara med i den här medborgarundersökningen om man vill. Men, men, men tydligt tycker jag ändå är att man vill känna sig inkluderad. Och kunna ha möjlighet att påverka. Och det är också jätteviktigt tänker jag. Att det finns... Lyhördhet för det och ett gott ledarskap. Ja och till det också det vi har sett vid sidan av engagemanget att det också finns en massa idéer och förslag kring vad man kan göra och då handlar det ju precis om det här ledarskapet och förutsättningarna men också hur kan man komma samman och se till att när man lägger ihop resurser att det då händer ännu mer så att det blir den här tillväxten som vi letar efter och det tyckte jag var så roligt i de här första delarna av vår, vår enkät, jättespännande att se, så det finns ju förutsättningar för tillväxt, men frågan är ju väldigt bra ställd Johan, hur får vi till det då? För jag håller med om allt det ni säger och just det här slående, när man börjar skrapa lite grann på ytan så, så bubblar det upp jättebra idéer som skulle kunna utvecklas till, till något jättebra och det är människor som har jättemycket kunskap då om, om en enskild del, men det finns inget riktigt Forum eller sätt att kunna plocka upp den här idén. då För att kunna omsätta det. Och det, det kan man nästan uppleva en viss frustration för. Nu tycker jag jag kan känna in från med, medborgare i, i Bokshån. Men också en möjlighet då lite för Ibex tankesmedja För man kan ju fånga upp det och kanalisera. Och då kanske det blir att folk börjar prata med varandra också. Så, så det är också en möjlighet i den här frustrationen. Men helt klart är det att många funderar nog idag över... Tillväxt och hur, hur, hur Boxholm ska kunna vara en tillväxtplats. Med allt det man har att erbjuda. Mm. Men, jag tycker en effekt av det här som vi pratar om nu. Det är ju att, att vi står här. Tänker jag. Att det finns ett, ett stort engagemang. Eh, och det finns behov som vi, vi, vi ser. Och säkert många andra i, i Boxholmsbygden också ser. Eh, och att man på det sättet att samlas och prata om det här. Faktiskt kan... Få det till verklighet och, och, och göra något rent konkret av det. Vad, vad känner ni? Att, att, hur då eller föreningar, hur, hur viktigt spelar det in i om man tittar på en kommuns tillväxt? Så? Jag tänker att det är en jätteviktig del att man ska kunna ja, leva och, och bo och trivas här som sagt oavsett om det handlar om arbete eller sin fritid. Jag tänker, som har ju ett väldigt rikt föreningsliv med många föreningar och det är ju också ett tecken på att folk vill engagera sig. Att man vill kanske förändra och förbättra. Och att man vill göra det tillsammans. Jag tänker, då är det optimalt. Finns det här engagemanget och vilket vi har sett? <laughs> ja, men dra nytta av det då? Alltså, jag tänker så här, vad, vad, är, vad, är vi, vad är vi stolta över? Vad är vi bra på? Det kan ju också vändas till, okej, okay, hur... hur Använder vi det för att lyfta det som vi tycker är mindre bra? Utnyttja de resurser vi har för att faktiskt driva på de processerna som vi, vi känner att ja, men här, här behöver vi ha lite mer skjuts på den här biten. eller så, mm. För vi har ju mycket positivt. Och det ser man ju också i den här enkätundersökningen. Att man är väldigt ja, men stolt över barnomsorgen, föreningslivet. Att man... Det stod det här med att, att vi hjälps åt och eh, eh, värna om varandra. Det var någon som skrev något om Boxholmsandan. Och då mm. blev det lite så här, vad är det? Jag som inte kommer från Boxholm. Är det någon som vet? Jag tänker ibland att det kanske är lättare på en lite mindre ort. Att, att känna den här samhörigheten. Men också att folk tar tagit i saker och ting. Driver föreningar och annat. Som en, kanske också lockelse. Jag vet inte, när man tittar på jobb. Alltså det har väl betydelse också att vilja komma till en ort och arbeta dels att etablera sig det är en sak, finns det bra service, samhällsservice mm. men också för de som jobbar här. Så det hänger väl ihop just att mm. den här stoltheten Boxholmsandan då, om den handlar om stolthet över att vi bryr oss men också ja, det finns lite föreningar det finns ett rikt och fritidsliv mm. hur omväxlas det upp då till den här ekonomiska tillväxten och jobben för det är ju både och behövs ju. Precis. Och när man tittar lite grann på de svaren som vi har fått in och när vi har börjat runt och mött människor ute så, så pratar ju väldigt många på, på den här. Så som vi har pratat nu eh, under tiden här, vad, vad som är bra och man vill öka samverkan och så vidare. Törs vi här och nu fundera och spela in lite idéer på, på hur skulle man kunna öka samverkan mellan näringslivet och, och kommunen eller föreningarna och kommunen. Har vi några konkreta eh, idéer kring detta? Jag har kommit från västerna och jag har sett mycket i politiken kring att kommunen tar ett större ansvar för att skapa en arena för företagare och samverka. Och det tycker jag verkar vara en brist här faktiskt. Så det är någonting jag tror man kan göra. Och, och liksom det är ju småföretagande i en sån här liten landsbygdskommun som är A och O. Och jätteviktig. Eh, och de vill vi behålla. Vi vill ju få in fler småföretagande och stora företag också för den delen. Eh, och då är det ju jätteviktigt med den funktionen. Så, så att företagandet förblir och kan utvecklas även i en sån här liten kommun. Men, men någon som håller i... i håller i... Nej. Någon med mer samordnande roll. Ja, liksom. ja men precis. Mm. Och det kunna kunna få, då som sagt, ett forum för att möta så ganska prestigelöst. För, för det är ju återkommande när vi har pratat med olika företag att man inte ser egentligen någon direkt kontaktyta mot kommunen. Och, och, och inget forum för att kunna föra fram sina funderingar eller utmaningar som det också kan vara. Uh, och jag tänker lite grann på föreningslivet, som vi var inne på med. Uh, har, har vi några idéer där, eller är det ungefär samma, samma tänk? Uh, för föreningarna som vi har pratat med de känner ju nästan att uh, ja, men, ma man har en kontakt med kommunen, men det är inte alltid att man får ju uh, för vad det är. Och, och vissa föreningar då drar ju in väldigt mycket människor. Till kommunen i form av att man har tävlingar, evenemang. Vi kan ta konstsnöspåret till exempel med enormt mycket besökare. Och Hur ska man kunna väva in föreningslivet mera i utvecklingsplanerna? Jag, jag, jag tror att alltså, man får inte ta död på det där ideella engagemanget. Men ibland handlar det om lite som. Som du säger Elin att vi har ju småföretagare som vill växa. Men också att när man har en massa stora arrangemang och annat. Att människor kanske vill stanna kvar och för få förstå lite mer om allt vad den här bygden har att erbjuda. Det, det, det tänker jag att hur får man det att hänga ihop lite grann. Och också kanske att de här eldsjälarna som finns i våra föreningar kan känna att det har inte bara betydelse för min egen klubb. Utan det har också betydelse för bygden mm. att vi gör den här extra ansträngningen. Och det där handlar väl om att inte få kanske massa mer pengar. Ibland är ju det superviktigt. Mm. Men det handlar också om att få en klapp på axeln och ett erkännande. Mm. Så det kanske är en attitydfråga också. Jag vet inte. Nu mm. kommer vi in lite på mm. det med ledarskapet vi var inne på. Känna liksom uppskattning för det man gör. Att vi, ja men föreningarna är viktiga. Jätteviktiga för en sån här liten byggd. Och att få känna att, som du säger Gunilla, en klapp på axeln. Mm. Ni behövs, ni är viktiga. Fortsätt. I, med det ni gör och ja, jag tror det är jätteviktigt. Och lite grann, det nämndes som, som ledarskap då, vanligt åtminstone i, i företag och, och den värld som jag vanligtvis verkar i då, då jobbar man ju mycket med visioner man jobbar med delmål och, och, och den teoretiska tanken med det det är ju att man ska veta vart man är på väg och, och därmed så ska man liksom kunna få de här ideella krafterna och en liten gratis skjuts för att man åtminstone ska kanalisera energin åt rätt håll mm, ha, har ni någon tydlig bild av vad, vad som finns för vision för Boksomsbygden den är inte jättetydlig för mig som en är i alla fall jag vet inte om ni har något Nej, men jag kan instämma i det och det känns väl som att det kanske är det man lite saknar att små delmål på vägen för att också få den här känslan att yes vi kan för att man sen ska kunna uppnå något större Precis, Och just det här med delmålen och kopplat till en vision kan nog vara ett konkret sätt för att kunna ta tillvara lite grann på den energin som finns. Vi ska börja runda av det här pratet om tillväxt, men jag vill, skulle bara vilja spela in en grej till, och som är lite modernt så där, och fast samtidigt ganska självklart hållbar tillväxt. För, som företag och, och med tillväxt så, så skapar man ibland hållbarhetsredovisningar och så vidare. Eh, och, och där tänker jag att eh, där borde ju som kunna ha en jättefördel just med närheten till allting och, och de här bredden på, på tjänsteutbud. För, för mycket handlar ju om att man vill minska sin miljöpåverkan då. Därför tror det också att kunna finnas en stor potential eh, för en landsorts eller landsbygdskommun med ändå är ganska blomstrande industriföretagande då. Jag vet inte, har ni tänkt eller funderat något kring, eller vad tänker ni kring det? För mig, jag, jag tänker så här. Dels så ska vi ju ändå säga att tack vare liksom industritradition och annat Boxon ligger ju inte sämst i Stötland kring att ranka som en en kommun som man kan driva företag i. Alltså det, det finns en, en, en bottenplatta. Och så har vi pratat om det här med samverkan- med näringslivet men också alla fantastiska föreningar. Och vi har också nämnt här att människor tar hand om varandra. Så alltså det handlar ju om hållbarhet. Inte bara för att titta på naturen, naturresurser- och vårt ekologiska fotavtryck. Det handlar ju också om hur vi socialt samarbetar. Och då tror jag att vi är inne på något nytt och modernt- att vara partners i utveckling- att det är inte bara för kommunen att fixa tillväxt och det är inte bara för företagarna att stå för stålarna utan det här måste komma samman på ett annat sätt. Det tror jag är modernt och fräscht och det är också hållbart för mig. Precis, det var en jättebra sammanfattning på, på det som eh, vi egentligen har snurrat runt kring nu i, i ungefär 20 minuter. Eh, behovet av samverkan och, och lite eh, konkreta idéer kring hur ska man kunna skapa de här forumerna för att vi Tillsammans ska kunna skapa en långsiktigt hållbar tillväxt inom alla områden. Är det någon som har något mer att tillägga? De ser, alla ser väldigt nöjda och glada ut. och Då gör vi så att vi tackar så jättemycket för att ni har valt att lyssna på oss en liten stund här. Och är ni nyfikna så hör av er till Ibex tanke. Tack för oss. Tänker du? Vad tycker du? Delta i IBEX Tankes medborgarundersökning 2021. Mer info på nätet: ibextanke.se.